Salme 25 av David «Til dig Jehova, løfter jeg min sjel. Min Gud, til dig har jeg satt min lit, måtte jeg ikke bli til skamme. Måtte mine fiender ikke triumfere over mig. Nej ingen av dem som håper på dig blir til skamme. Til skamme blir de som handler foredersk uten framgang.» Gjør mig kjent med dine veier, Jehova. Lær meg dine stier. Få mig til å vandre i din sannhet, og lær meg, for du er min frelsesgud. På dig har jeg håpet dagen lang. Kom i hu dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova, og dine uttrykk for kjærlig godhet, for de er fra uavgrenset tid. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine opprør, Kom meg i hu etter din lojale kjærlighet, for din godhets skyld, Jehova. God og rättskaffen er Jehova. Derfor lærer han syndere om veien. Han skal få de sagt modige til å vandre etter sin rettslige avgjørelse, og han skal lære de sagt modige sin vei. Alle Jehovas tier er kjærlig godhet og sannferdighet for dem som retter seg etter hans pakt og hans påminnelser. For ditt navn skyld Jehova, skal du endå tilgi min misgjerning, for den er stor. Hvem er så den man som frykter Jehova? Han skal lære ham om den vei han skal velge. Hans sjel skal bo i godhet, og hans avkom skal ta jorden i eie. Det fortrolige vennskap med Jehova tilhører dem som frykter ham, like så hans pakt for å gjøre dem kjent med den. Mine øyne er til stadighet rettet mot Jehova, for det er han som fører mine føtter ut av nettet. Venn ditt ansikt mot mig og vis mig din gunst, for jeg er ensom og nødstilt. Mitt hjertes trengsler har økt. Før mig ut av mine påkjenninger. Se min nød og mine vanskeligheter, og tilgi alle mine synder. Se hvor mange mine fiender har blitt og med et voldsomt hat har de hatet meg. Å, vokt min sjel og utfri meg, måtte jeg ikke bli til skamme, for jeg har tatt min tilflukt til deg. La ulastelighet og rettskaffenhet verne meg, for jeg har håpet på dig. Gud, løskjøp Israel fra alle hans trengsler.